زیاد ابن لبید دا حضر زیاد ابن لبید رحمه اللہ نروایت تے دان ساری صحابی دے او خضر جی دے اول ماو آو لکی دی وی دیر آغه مکیم و کررمی تا ایمان راڑو دا اللہ دا حبیب سر دیر او بے حجرتو کو ندتا دیر محاجری و نصواری وی دوارا فضیلتو نورت حاصل لیوی نصوارین دے و محاجرین دے لوی شانوالا صحابی دے او دے پتولو جہادونو کل اللہ دا حبیب او نبی علیہ السلام جو وفات کی او وفات کی دو دے د حضرموت گورنر دو. او دا اهلی ردت د مرتدین په جهاد کې د لوی کارنامې او دا د فقهاء صحابه کرامو نو د فقهاء صحابه کرامو د زیاد ابن نبید رضی اللہ نبی رضی الله عنه روایت په قالوای دي ذکر النبی صلی الله علیه وسلم شیئا دا الله بیوی او دیر ہے بتناکو دیرشے ذکر کو مون پیرشو ویوی عندا ذاکا عندا اوان زہا بالعلمی ویداب واکی کی گی پا وقا پا غا اوقاتو دتلو دے علم کے کہ قرآن و سنت علم بزور شی لار بشی خلقو کی ویلم ختم شی ندا با اغ وقی کی گی قلتم عرف يا رسول الله ان الله رسول وكيف يذهب العلم علم القران او سنت بسنگ ختمي صحابتو دې دور صفته وای خپل مبارک زمانه تک سرهغه و علم زي او نحنو نقر او موخه قران پاک للو आम्ही شي لولو جانتے پو او دا وتر قیامت پوری داسي وي ونقرعو ابنا انا او مونږ را قرآن لولو پزامونو زامن مون مجبورہ کړي قرآن په یادو قرآن په زده کو او يقريعه ابناءنا ابناءهم او زمون بچي و بچو ته خي اله يوم القيامه د قیامت دورې پوري ویلم بسنګ ختمي فقال الله حبيب ورتوي سکلت ك امك يا امك زياد نيشتي کتاب لر مورثه از زياد دې خيري مقصد نه اصل کې دا خپل معنی ده دعا بالموت خدای ته تعجب په استعماليږي تعجب دي وی تا لره زياد ان كنت لا اوراكا په زمي ده حمزي سره ان كنت بيشك او مز لو راكا ما هو غمان کول پتاوانه من افع من افقه چتر ډېر په حدا سړونو په مدینه دوی یې وی کې ما خو یې ډېر په او دا ګوره زما کلام په مقصد وو نشوي اولیسه هاذه اليهود والنساره ايا ندي دا يهود او نسارا يقرؤون التورات والانجيل سي تورات انجيل للیکنا ولا يعملون بشيء مما فيهما عمل کوي په شي باندې دا چې په تورات او انجيل شریف کې وي تشلستلني لستل خو بډیر شي او عمل وختب شي د علم ختمې دل پاغي عمل پر فطر اه حق لا لشي او زل به خبر وارز پا او رز لګیا علماء غریبانان مستړي شي وه کله قیامت او د خبر فکر نه ور چاته وړوې لنه چاته وړوې لنه په هاکه یو خبر یو زل یو عالم کو کا کافی وو اوس روزانه لګیا خلق چې سره واج دی الله او رسول ورس پرې فش کول واج نشي پرې فش ني ني خبر ما دا ورته ډېر واج درې ما سلوي اخته او کال مال له تبا کې اغا ده الله او رسول په فیصله لچا سر نو غره دا يهودو نو سوارات تورات او انجيل لولي کنه ويا او لولي واملت نو کېو سره قران لولي وایمنه په پخله وایمنه او لولي نو سمکس شو دې لا يعملون بشيء مما فيهما ديامل نکای په یو شیبانه راس نه چې فيهما په دې دواړو کې تورات او انجیل لولي خو عمل پینکای نو کېو زنان او نارینه او مسلمان عالم او طالب قران لولي حدیث لولي خو عمل پینکای نو دا نه داخ الله دا وَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَصْفَارًا فِسَعَ اللَّهَ وَخَلْقُوا چِد تَوْرَاتِ سِرِی فِلَمْ وَرْسَرَوْ وَمَلِكِ نُوْدَا سِلَكَ فَخَرْ چِد کِتَابُ نُبَارْكِ دِ علماء بخل محنت نپری دیا حافظ ابن قیم رحم اللہ یو قول لے وَيُوَ تَكْرَارُ النُّسُهِ مِنَّا لِنُعْزِ رَبِّهِمْ إِلَى رَ وخلقو منين خمون بار بار رانسيت ور توليقو سبال الله دربار کې زموږه اوذر بش قالو معذرتن الی ربکم قران شریف کې راغلي اغانیکان خلق لچاوې چې نه خستاسه مانی نام راول ورته لګي آي وي معذرتن الی ربکم یعذر خوایکنا سلاه العالمین ما وی دیو ما وی دیو ما ویلیو لَنا عَذِرُ بِهِ إِلَى رَبِّنَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ رَحِمَهُ اللهُ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَنَحْوَهُ عَنْهُ نَحْوَهُ الإمام تيرميزي رحم الله دغشان ذکر کړی وَكَذَّ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي مَامَا دارمي داهديس دا ذکر کړې ده حضرت ابي مامہ رضی الله عنهما